Валка і справді проминула колгоспні бурти та виїздила на картоплянище. Колеса зі скрипом, виском пірнали в розори. Поля мліли в сріблястому місячному марві, наче велетенська сцена, відділена від зали прозорою батистовою завісою, за якою ось ось має початися лицедійство. Обоз рознанувся і став півколом. Мерен діда кіндрата світився посередині, біля нього золотів все виразніше і ясніше вписуваний у ніч крисами дідового капелюха німб. Небо зупинилося у своїм замисленім кружлянні і не спускало з нас зірких, бистрих очей. Ось ось мало статися щось велике, і по моїм тілі поповзли холодні мурахи. Відкривай неголосно. Але поважно й строго прогучав дід кіндрат. Дзенькнули ланцюжки, якими припнуто до бочок затички. Заплюскотіло, задзюрчало, задзьорило. Вітер був теплий, зирію і крізь дух прив'ялого бадилля розмоклої землі, перестиглого полину та нехворощі пробивалася приємна гіркота паровозного диму. Дядько Денис. Застелив передок бочки газетою і викладав сумки буханці хліба, перекладені куснями печеного сала, цибулю, огірки, рогалики, пиріжки з капустою і пиріжки з горохом. Не чекаючи на загальні будь здоровлення, він перехилив пляшку з підфарбованим пілом та замолотив у 33 зуби буцім прибіг із голодного краю. Помітивши, що я меланхолійно стежу за його роботою, хоч мої кишки давно підігрували дядьковим, дядько Денис сердито буркнув Лопай, бо потім не буде коли. Валкарі на сусідніх бочках теж апетитно і дружно плямкали, жвакали, чавкали, аж по той бік стрижня завалували потривожені пси і вороння, що ночувало в лісі на Собакаревій горі, прокинулося, загомоніло, та знялося в небо над сиві пасма туману. Але тільки-но я взявся до пиріжків, Як підвівся і став на бочку дід Кіндрат. Туман сягав йому грудей, Плечі та голова велично виростали з сивої моли, Трохи не сягаючи небосхилу. Дзенькнуло скло, повіяло гострим духом. Лише дід Кіндрат тримав у правиці пляшку з молоком, був непетущий. «Брати мої з народження і товариші по тяжкому ремеслу нашому!» Проказав дід густим, зворушеним голосом та похилив голову в глибокій задумі. Було чути, як шелестять гривими коні. «Я останній потомствений асенізатор у славному ерії. Потомствений, бо і батько мій, і дід, і прадід, щоночі подорожували на цій боці вповиті туманами довколишні поля. Останній, бо ерійці будують каналізацію і підкопуються навіть під Солом'янку. А син мій інженерує, онук вчиться на самольотчика. Отож я, потомственний, останній асанізатор, кажу вам, що залишаєтеся після мене. Живіть так, аби не затуляти сонця від сусіди свого. Я не кажу, любіть іншого, як самого себе, поза як не вірю в святенників сахариновими очима, не вірю в їхню святість. Я кажу, любіть людину в самих собі і в ближньому своєму. Я не кажу, підставте ліву щоку, коли вас ляснуть по правій, бо така вседобрість неприродна для людського єства. Я кажу, не замахуйтеся, поки на вас не замахнуться. Я не кажу, не дихайте, щоб ненароком не проковтнуть комашину. Я кажу, переступіть, мурашину дорогу, ідіть далі. Отак, лагідністю та правдою і живіть у світі. Чесно роблячи свою справу там, куди вас поставила громада. Бо не те важливо, що робить людина, а як вона робить. Оце і всі мої заповіти вам, чесні лайновози. А зараз, братове, випийте за душу діда Кіндрата.